بسم الله الرحمن الرحيم اللہم صلی على سیدی لخلق محمد و آلہی و بارک و سلم لعل رحمت ربی حین یقسموها تأتی علی حسب, ال... علی حسب العسیان فی القسمی دادا قصید بردی ایک سو چپا نمبر بیتتی او نند قصید بردی آخری اشعار دی. تصیده ورده د په 160 اشعار باندې مشتمل ده ننبه ټول اشعار ختم شیدا اخیری درس تاسو تهصیده ورده نو او دا لسم فصل او په لسم فصل کې مصنف رحمن الله مناجات ذکر کوم او خپل حاجتون پیش کول جن تعالی زم دا فلان فلان عارضونو دی حاجتونه دي الله دا زم ما پوره کړي مخ کې لدین کم دا لعل رحمت ربینه چې مخ کې کم بیتونه ذکر, ذکر شو نو پای کې ان القوائل سرا د یو سبب پیش کو چې د خپل نفس تبوی علاقه نام مم نا امیده کیږي نا مکو د الله تعالی د رحمت نه ول ان القوادر دغه یو سبب ذکر شو زګه نا امیده چې د الله د رحمت په وړاندې باندې هیڅ یو ګناه غټه نشته دي کول ګناونه واړلې دی له تلای معاف کئ ددګ الى عل د دویم سبب ذکر کئ د دویم سبب ذکر کئ خپل نفس ته وي م نه امید کیږولې دویم سبب د الى عل رحمه رب هینه یې غسموها رحمت در رب زما کم مختلات تخصویږي پد ګناګارانو باندې ته اتي علی حسب العصیان فی القسم نوراب شي په قدر د ګناہوںو په تقسیم کې یو څلور سمو ګنانګار دی هغه نبا دغه په تقسیم کې دغه په حصہ کې هغه د الله تعالی رحمت رازي نو دا دویم سبق شو او په دی به سره اشاره د حدیث شریف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر باندې به د یو انسان وړو ګناہوں هغه ګناہوں چی نو دا غواړ ونه به د د اول پټ کو سااتلی شي او د ته به د وړو ونهو لټ دا ګونه دکی دا کل دی به د ټول نه اقرار به کوې ان کار بې به حکم وکې چې اوس د دو د هر یو ګونه په ب یو یو ن کې غی کوې او ګناونه به الله معاف کې دېه پهاخره کې را دا کس بیا الله ته ووي کی لا دلانا ما غومورم بلا غنا هونه دی اغا لا تاسو ته نه دی نو دا حدیث شي نبي عليه السلام ځکه کنو رايوې ما نبي عليه السلام له جسمي وخاندل او نبي عليه السلام هاندا کې ما لاخون اولي دلي لاخون د نبي عليه کار شو دوه مرزيات په دې باندې خاندل ديګه دې دې اشاره چې او الله ماف او د هر ګنافه بدل کړي یویو نیکځینو چې ځلې څومره ډیر ګناهونه نو ډور وړ ډیر نیکه پکې ولیکلي دېغه ته اشاره لعل رحمت رب لعل جذا حر ده غروب مشباب الفعل او دا په معنی دا ترجي سره راځي راجا موږ وی راجا کې دی چې دا کار وشو او لید امید ويل کیږي لعل لعل رحمت رب حين يقسمها لا حين ظرف تمات قد مضاف ته او حين يقسم ح دبل بايل تاتي على تاتي تاتي دفمانه على حسب حسب دا دا حساب دا حساب او دا دا قدر نعصیان گناتے بلکی گئی او فلق سم تقسیم تے بلکی گئی لعل رحمت ربی لعل حرب اصحروم شبابل پیل رحمه رحمت دا دام مرکب اضافی دزیر پار اسم دی او حینہ دام مزارت مابادتا او یقس مہا یقس دا پیل زمینو په کې دغه فاعل نه او دا حاضر چې دی نو دای مفعول دی پیل په مفول دا جمله په لی په محل جر کې ده دا حین دبار مزاف له هی مزا مزاف له هی راځي چې دا مفول په هی راځي نه د لپاره تعتیما بعد او تعتیف له زمینو کې دغه فاعل نه او علا حرف جر دی حسب العصيان مرکب اضافي دا مجرور دی نو دا علاجر مجرور جرايو دي شي نو دا يا متعلق په پتہ تی پسه يا حال ده فاعل ده ته اتینه چې اداري عبارت تقریبا دته شي چې مقدره دن علا قدر ذنوب یعنی علا قدر الحساب يا علا مقدره تن شي نو يا على حسب الانسان يا متعلق یا حال دی دفاعیل دی تاتینا او فیل قسمی دا جار موجود متعلق دی فا حسابن مصدر پسی او یا متعلق دی پیل تاتی پسی نو سره سر دفاعیل نا سر دمتعلق نا دی جملے پیلیا پا محل د رفقی دی دی خبر دی پار دی لعلا لعلا سر ایسا مخبرنی جملے استنافی دی رحمت ربی شاید جی رحمت د رب زما هینا يقسمها چې تقسیم یا تقسیمي الله تعالی دا رحمت په ګناغارانو باندې ته اتي علی حسب العصیان ورابشي په قدر د ګناہوںو په تقسیم کې چې دا جاسره ګناہوں دي په هغه قدر باندې ما حسیت تعالی رحمت راضی او الله تعالی در رحمت بارکی په حدیث شریف کې راضی چې الله تعالی رحمت داو سو هیڅ شي نو ننن مه سید الله جل نشانه و جان سره محفوظ کی خوذ لید دبد قیامت پرد باندې تخسبی او یو رحمت دا دنیا کې د الله تعالی رحمت چلی نو نبی صلی سلام د حدیث کې تر چې او ساروی خپل بچی تخ په پورته د پار د پیو او د مور او د دې ساروی چې کمبدی بچی باندي دا کوم رحم راځي دا هم دا یو رحم ایسه دا دای په ټول مخلوق ته څنګه دی د مور محبت او د مور شفقت په بچی باندې سومره دی یو حدیث شریف ګرادی یو علامه کې نبی له سلام سلام یو جنان الله صحابه او سرود نبی له سلام سره او داغه زو رو کو نه دونه به هوښ او بخښ زو بسې چېب کل یو ځان تران نزدیکو کل بولس کل ځان تران نزدیکو اداب ګمار د نماز د بیر سلام وي د الله جل شانعو رحمن دریمور نه هم زیاته ويا کنه نو دا د مور د سمر میندې په دنیا کې تر قیامت باندې سور او بری سمري او دا هر مور محبت د خپل دیسره زی سمر زیاته شافت سمر سروي د ټول د دغه یو حسین د تر رسیدري دي څلې سوچو کې د الله تعالی دا رحم د قیامت پر باندې بسمر بس وي او دومره چې عمل دنیا دار عمل نه عمل بدل تمون کو او د الله تعالی درحم او د الله تعالی دمهربانی امید به بخښلږی ساتو یا ربي واجعل رجائي غير منكس منعكس منعكس لديه واجعل حسابي غير منخرمي 157 نمبر بیت موسی نو رحم الله د مخ کې د چکم کلام را شروع کړو هغه کې الله جل شانهو ته د کتابونو پسې غیبه شرح د بیا مخاطب ترازی یا رب ندا یا زیکرکران چیز هری اللہ اجتما ن Onion را جے امید زمان غیرمونعک سن غیر مخالف غیر مخالف Becca قیمان چیز سنینی مواقید جیسے defence قل لیژین اللہettreLes حصیب لدہے کا پنز سط drugiej وہ اجتما ن CPU اجتما نینست غیر لطا اے اغنید غیر مان ځې زمما ګومان په یمګه کټ نشي بلکه زمما د ګومان موافق زمما سره معاملې وشي یا ربک دا یا هر بنیدار یا رب د مونادا مزافر او ید متکلم ته اضافه شوو محذوب د یا رب دی نو دا یا دا د نړشوله او جعل مان سوال لازمي دی را دا ادب یا رب ماني شي کې دی نو دلته ګمونګه استجب پیل روباسو او دا وجعل پی اتفکو او استجب وجعل رجائی الى آخری ہی جکم جمعه دا نو دا جواب ندادا استجب پیل زمین پا که دی اگر جمله لید جمعه پیل یا انشایی دا یا رب استجب اے رب زمان قبول کی زمان قبول کی زمان دا سوالونه وجعل رجائی او د امید زمان غیر مخالف ہو. استجاب د عجاب یوجيب اوجابه د په د اجابته طریقې او خبرو کې هغه اوماني دي ته اجابت وي استجابته طریقې کې کې د د په اړه زموږه خبره اومانه زموږه خبره دا د تسوال ته خبرو کې ولی اوماني شو او استجابته طریقې چې د هغه نه طلب د چې ته اومانه واجعل دا امر دی او استجیبون امرو دیکھیں ہم دا میر اللہ دلاجی دی رجائی لمفول به اول دی او عیر منعکسن چی دی منعکسن دا منعکسن منعکسن انعکسن انعکس انعکس ان انعکاس انعکاس دا فمانا مخالف سره چې غیر منعکسن چی دی غیر مخالف یلی موافق دغه انعکاس نه انعکاس ولټه کوي د کیږي انعکاس د دې یو انعکاس لري یو ځای د شیشو نشي دا غې نه هغه شیشې وملا کوم ځای یو ځای باندې رڼا او هغه دا غې نه واپس راځي په بل ځای لګي دا دی دلته به مانا مخالف سره یې زه ما امیدو دا مخالف مګر زوي لده کده تاسو سره زه ما ستانه کم امیدونه دي هغه مخالف مګر زاي زه چې کم چې هغه شانتي معموله او هغه د رويې زمو سره وشي وجال حسابي اوغرزه ومان زمان غير من خدمي غير منقطع بلکه چې معصومره ګمانونه اجمال الله دارا کې اداره کې اداره کې چې دار ټول ما مېدو شي منقطياب کې حکم نشي نو منعا کې سوند د اسمه باب انفعال له اسمه فارسی غدا لده کرام کلې هی د مناکسوند باندې وجال لا بیا ام د حسابي دا درجه بشانتي مفول به اول د بار د وجال پېنه او غیر منخ خریمون جیمون خریمون دام دبابی دا افعالنه سیغت ایسوی فاعلنه او انخرام خرام این قطع تیویلی کییی یا ربی یا ربی د مناداده دا دا او استجب و دا جواب نداده دا جواب نداده استجب پیلی پیل دمیر پاکی بيان بيان فعل لینا په جمله په دې نشي یلتاګه امر ده وو هر بیا ته تي وجعل فعل لزمير په کې دغه فاعل لینا جاي الا به اول لغير ممنع عاكسن ممنع عاكسن لام مرکب ازم په به ثاني دي نو فعل سره فاعل نا اولاده کې دغه مفعول به دي دپار د ممنع ممنع به دي فعيل اسم فاعل سره د خپل فاعل او سره مفعول جمله دا شیبه جمله مضاف له او مضاف مزا مضاف له دا مفول به ثانی د وجعن پیل نو پیر سره د پاین سره د مفول له جمله په لیے انشاء یا د معطوف یو له دا کو استجیب مانی موږ معطوف کو او وجعل, وجعل دا و عاطف او دا هم په استجیب ماندی عاطف دی نو گویا وجال غیر من عاکس دام معطوف شو وجعل حساب غیر من خریمی دا ماتو بی شو او دا وجعل حسابی ترکیب دعنی ہی دا دا وجعل رجائی بشانتا دی نو یا رب اے رب زمان وجعل رجائی اگرز امید زمان غیر منعکسون منعکسون منعکسون غیر منعکسون وی ماسل کے او دا جب غیر دیزا پند نئی منفعلون بشانتی او دل دا بترکیب کی جلی عبارت پلی حاضی منگوائیو و غیر منعا کی سن غیر منعا کی سن غیر منعا کی سن یعنی غیر مخالف یعنی موافق زماد امید سلیم کرده لده اگر بانستا و جان حسابی او اگرده حساب زماد غیر منخریمی غیر منکتعا ولتو بی عبدکا فی الدارین این لہو صبرن له تدعوه ال احوال و ین احزیمی دا ایک نمبر بیت دي او دیکی دا خپل دا ټول اعراض مو چې مصنف به ذکر کړي دا ټول خدای تعالی نه دي او ټول له تعالی د مهربانو اغه امیدونه دي چې په مختلف انداز باندې اغه ذکر کوي دعاګان دي نو دلته کې وځ په خپل ځان سره د نرم او د مهربانی د معاملې د تعالی نه سوال کوي ولتف او دلته کې دا وو انتیفد نه وو دات جمله بجمله او څنګه چې وجال رجائی او وجعن حسابيدا باغ استجب ماندي اتف نو دغره ولتف واذن نو د اور بسې به کې کوم روان دي نو دا دوړ بیتونو هم په با اغه باندې تقریبا تنه دي دا ال استجب مانې تطتي نو وجعل رجائما تطو بي اولو وجعل حساب ماتو پستانيو ولتف بیا دې قدم ماتو په سالست او واذن لسحب لسوحب لسحب صلاتين دا ماتو په رابع دي په دغه سلام ولتف لطف اونر میو کی اے الله اے رب دما لطف اونر میو کی به عبد کا بوندخ په ل باندې په دارې نه بدوړو کی ان لهو بشکا چې دې بنده د پاره صبرن صبر دې متا ات دعوه الاحوال ينهزمی کله چی پیخ شي د تکلیفونه د دنیا ينهزمی نو ب صی به و کې یاله تلا ته پ نرممی وکې ته پې رحم وکېته سره د رحم معاملو کی وللی چې دو احوال خواو لا شي نکستان نرمې ستا طرنو محروبانې په دغه موسیبتونو باندې او به دغه هالو باندې بی به وک ب صبری به و کې میدي ب صبری شوه بیا کم کمم د مصیبتته رادو د و د کم عام انسان ته میلاوي او به نه میلا د ځ د د خپل نان سره د نرمې سوال کی جل تعالی د ما سره نرمیو کی پټولو مصیبتونو کی ولطف نرمیو کی او لطفو کی بعبد کا د بند خپل سلام په دواړو جهانونو کی په دنیا کی هم په اخرت کی هم بشکا چې د بند د لپاره صبر دے متا تدعه الاحوال کل جی پیخ شي کل جی عارض شي د تکلیفونه ين هزيمي ين هزيمي دا متى تدعه الاحوال د اسم شرط جازم او ينهزم د جواب الشرط مطلب داشو شكل د دا د تقريبا بيخشي نو د د سر او لطيف مبارک بینم عبداللتیب دا نوم جاد انسان کی خودلش لتیب دا اللہ طلاب اسم انو کی یو اسم دے بے عبد دکا عبداللتیب دا مجروض دا پباسر دے اوکیت اضافت دا شویدی دارین نمورا دنیا آخرت تھی صبران جگندے صبر دی بلکی کی ہمانا دا بندو لسرا اوپا استلاع د شرح کے سبر یو علاق طاعت یو عن المعاصیات تے او یو سبا جگنے علی المسائب دے سبر علاق طاعت انسان زلکر منز کول نه غاری سستی دے اغا سستے تاو نو گو رے منزو کی دا سبر دے سبر عن المعاصی تے تے انسان زلک گناہ تے او دے بخپل نفس ماندی کانٹرول لاؤلی گناہ انکی دا صبر عن المعاصی دی. او بل سبر علی عل المصعب دینا دا چکم تکالیف کم مصیبتون الله جلدی شا نهود اطرف نرازی ایو انسان باغی باندې صبر قید نو اغا سبر علی عل الاحوال دی یا علی المصعب دی پاولینی سب مار باندی دری درجی سواب دی پا دویم سبر باندی جاگا صبر علی المعصی دی شپک درجی سواب دی او جب په مصیبتونو باندې صبر که نو اغا نه درجی سواب دی دا د را کل انسان د موسیبتتونو کې ګي او شان د ته مختلفې وسی و چې ته دومره پتا ک پ موسیبتونه ول را ئ ته په دومره ډیر لاات کې د موسیتونونه راو د پل کې سی امونماډ موصیبت نه راځي دا خبرې راځي د انسان سهین ته نو په دغه حالاتو کې چې سړی صبر و او دله طلاان شف نه کې بد د د نهه اجر دی تا ته دک. بطا دعوه دی د کی دو جزد کارتی دی جزم کی دی دی متاشر توجنا نو آخیر کلمات دی د جدر دی دی دوو هر پیلت اوو زمین دا مفل بی دی احوالو فائل دی ینہ زمین انہ زمین چکم دی دا بے سبریتی ویلی کی والتوف بی عبدکا وو هر بیاتف تی دا بی عمر دی دمیر پکی دی دیگا فائل دی بی عبدکا پس مطالق تی پیدارین پس مطالق ثانی دی او ان حرب اصحروبی انو دا والتوب بیاب جی کا فی الدارین دا جملا فیلی چرائیو دشی انشایا دا عادت با استجیب ماندی دید ریمو او دا ان لہو جی دی دا زان لجملا دا بیاب او دا ان لہو بیشکا او دا ان لہو جیو کتلش اندبو دا دیو والتوب دبار اللہ تم کیدی شی سبم کیدی شی فدی اخبال بندبان دی اے اللہ صبر کلی که اولی ویسارو کی این لہو صبر مطا تدعوه الاخوال این ولا سبب دی یا تعلیم دی ان حرف اصنو مشبه پیل دی او دا لہو خبر مقدم دی صبرن دا اسم موخر دی او دا مطا تدعوه دا مطا اسم الشرط و جازم دی بمحل دا نصر کی دی علی الظرفیت و ندادا تدعوه سر جکم دی مطالع تی او تدعوه جدی دا پيل زمير پکې پیل پيل دا هو زمير چې مبول به وي او احوال چې نه دا پائل ته تدعو هو دي او تدعو فعل لي او نو دا پيل پائل جمله پهل شو یعنی حزيمي جوابي شرط شو پيل پائل جمله په لیا جوابي شرط ته دا د دې جمله ترکیب شو ولته به امريكا لطف او نرميو کې ان الله خپل بنده سره په دار نه بدوړ جهانونو دنیا کې هم په اخرت کې هم ول ان لهو صبررنځکه د دو دپاره د بنده دپاره صبر دی متاته د حول چې کله د داهوال مح ترا شي لطافت او د نرمې معامله وړه نو بس دی به خپل ځان کنټرول کې صبر بوکلی شي وی که ستا نمی ستا طره توافق نه محروباني ی حزمینو بیا به صبریوکې و ادن لیصفوف ب سوالات من ک دا متین حل و منسجمي دا همات په ربو استجب باندې سره مرعطف تي او واذن اجازه توکا ور يجو ته الله واذن اجازه توکا لسوحه بي صلاتن اغور يجو در رحمت تا اغور يجو در رحمت تا منګه اغ رحمتو چې د استاد طرف نه دي دائمته چې هميشه و دي علي النبي بن بي باندې بی منحلن بی منحلن پو حالن نبی چی نازل شی پنبی علیہ السلام بانده اجازتو کر اے اللہ اغوار یزد رحمت چې دا دستاز در ابن دی او ہمیشی پچا باندې چې دا ور یزد رحمت چی کمده نازل شی پنبی علیہ السلام بانده بی منحلن پا اغ باران سر چې وریدون کې دی ومونسر جمی اغ باران چی بریدون با که دا, دا, دا ما نه جگل کول وریز راشي نو دغه وریز کباران نو کله د باران معمول تر پروش بیا ختم شي نو مون هل اغباران چې وريدون کې شب لکه جړې چا ته مون وایو او مون سږمن اغ تیز والی د اشاره چې دومره ډیر چې او بجما شو یا او بیګي پنالو کی. دا اغ ډیر رحمت او ډیر درود ته اشاره ده چې الله تعالی تخ رحمت او خپل درود د وریز په شکل کونه بیل صلوات والسلام باندې او همیشه به روز آتی چې تک باران په استاد رحمتونو وریږي او دغه رنگې د بيدلی باران په شان رحمتونو دغه رنگې د نور په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شي واذن دا په لامر د زمیت پکې د غفائل لامجان د صحبه صلاح دین صحب مرکب اضافي تم مجرود جار مجموت علی واذن په بسې من گچې دی دا متعلق بصفت محذوبت الصلاۃن بسې او دائمه دینه دا صفت ثانی د بارو صلاۃ دین دین موصوف تی او یو صفت محضوب تی من په متعلق دی دایمتیه صفت ثانی دی موصوف سره سیبطنا نامضاف الیه ذ صحبنا نو صحب صلاۃ دین نامضاف الیه مجرور جامو متعلق تر وزن بیل بسی او علی النبی جدید دا متعلق تی په صلاۃ بان دی متعلق دی په صلاۃ بان دی خدای دال النبی تعلق دا د صلاۃ دین سره شو او بازارو شوف منحلن منحلن د ماتو په نه له هې دي او هر به تی منسجم د ماتو په ماتو په نه له هې نه یوز شي د متعلق مجرور د بازار جن مجرور متعلق په صحبه بسيه نو دا ترکیب د دې بیت شنو ګویا د بمنحلن و منسجمن د متعلق په صحبن بسید علي النبي متعلق په صلاح الدين بسید منکا متعلق په صفت مخذوبه د صلاحين بسیدي واذن اجازت کا وریض ہوتا کم وریض د صلاح دین دا وریض ځای د رحمت تي من کج د استاده طرف نه دي یا واذن لسحب صلاح دین اجازت کو اے اجازت کړه اے الله اغه وریض رحمت ته اغه رحمت د استاده طرف نه دي دایمتا کی همیشه دي علی النبي شف نبیلی سلام د نازل شي دا وریض د رحمتونه ب منحلل ن په باران وریدون کې او دغه ن دون کې نبی چې نازلی شي دغه ورې حک مک که چې دا لاړی شو نه او دا دا خپل باران وې په نو سلام هغه رحمدونونه ورېږې دردونو جګم دغهنااز شي د تو ته ور د رحمتته الله حکم وکي چې په نبیلی سلام د سلام, سلام ماندې نازلی شي پښکل د باران تیز کی او به شکل د باران به ويون کی دغه څنګه ډیر دغه څنګه چې باران تیزوري غو سم ډیر موږ اوږي دغه رنګ ډیر زیات درودونه باندې رسول الله نعوذ دا ترکیب ومانه خپل 160 نمبر به چې دې مارنت مارن حت عذابات البانی ريح الصبا واترب العيسى هذه العيسى بن, بن غمی دا 660 نمبر بیت دی مونږ مخ کې دا فضل الله جل شنهو نو کو چینه دنا دا, دا وریزه رحمت په نبی له سلام باندې نازله کړه دا ترکم محتبره ور نازله کړه ترکم محتبره یو قال دوکال لسکالا سوکالا نزل د کې وس حد هي چې ترکم محتبره ما رن هتو اباران د رحمت دی تر اغه وخته پوری تر اغه وخته پوری مارنا حته چې تر کوم وخته پوری رنه حد خوځيږي عذابات البان اغه سانګه د بان ونی ریح وصابا سو کې سو کې اغه لکه خوځي اغه هوا د صباح اغریه صباح چې کوم د باندې صباح جوای که باې سبا چې در کمم وخته فورې د بانند دا ونهړ کوې تر اغ وخته پورې دا ور د رحمت <متحدث> ببی سلام ناز یعنی ترقیمتته پورې اشاره دیته ده اوطر را بل ساه او اغ وخته پورې دا ورری رحمت ببی سلام ناازلي ته رابل چې وخته پورې خوشحاله کوي سپینو اوخان مالیکان د سپینو اوانوبل ناغاممی په سرودو سره چې کله دپ اوخانومالکان چې کوي او د دې د خوان شړیو باسیه یا, یا دیو دیو کی نه دیو د یو کسم سره دوه نغمه یا په خله باندې وتوي هغه سره د خوان خوشالۍ کی نو یا سفر کی بیا سفر کی نو او بیا د تابع د خپل اغه مالکانه چې ترکه محتبور دغه خلک د خوانو د ناریوي او ترکم محتبور باندې سبان د بان بوتل کی تر هغه وخت پورې دا رحمت او دا وریز د رحمت پرویل اسلام د نازلی ما مصدر یره رن حد چکم ده دا فیل <سؤال> ده او دا ریح و مرکب اضافی فائل در رن حد ده و عذابات البان چه ده دا مرکب اضافی مفول بهی مقدم ده د پاره دو رن حد رک چه فائل ترشتر آغل ده دا جمله پیلی اشوالا وو هر بیعتیب شون دا جمله عطب تپر رن حد بانده اطرب العیسا نو اطربا فیل او العیسا مفول به ده ها دیل عیسی دا مرکب اضافی دا فائل او بن غمی لا متالب د اطربه بسیز بل سره پائلنا سره د متالب نو مخول جمله په لیلا اتر په ما قبل باندې دا د ترکیب شو او دا ماجکل موصول جوړ شي موصول حرفي رنه حتى او د اطربه د واره جمله چې به معلومات او خلې شي دا بیا سله دغه د فار جوړيږي نمار النح دا باران در رحمت او دا اولیت در رحمت تر کم بنویل اسلام صلی الله علیه و سلم ماندی ناظری ما تر اغه وخت پوری رنحت عذابات البانی چې خوازی اغه سانګ د بان ونی سوګی خوازی ریح و صبا اغه هوا د صبا اغه بان تر اغه وخت پوری دا واد تر اغا وقت پوری دی ناظری تر با تر اغه وخت پوری دی ناظری چې خوشالۍ العیس اغا سبینو خانو سو کی خوشحالی ها دی لعیس اغا مالکان دا سبینو خانو فسی خوشحالی بن نغمی پا سرودونو باندې دا ایک سو سخت اپیاد کیون دا پروش دا قصید برده پتے سار دا قصید برده اختتام شو کتے نالاو بیا پا مختلف و نسخو د قصید برده که یو سو اشعار اغا بس ان ذکر شوی ثم الرزاء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثبان ذي الكرمي والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقا والنقا والحلم والكرمي فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا دل جوري والكرمي ندام أشعار يا ددينا لأولا نور سو أشعار شتدي تأغال مختلف نسخو بأخيرك لكي اصل کسید بورده چیده نو اگه ده اغا ایک سو سٹ بیتونو چیده کم ذکر کلو منگ ده اقلی درست بیا جگم دین هر یو نسخه مالک چې چیده نو بیا خطور دعا بانده یو سو اشعار اگو پسی زیات کړي دی دن. نو لکه اول آل و صحب و ثم تابعین ده پا مارم نحت پسی بیا چاری کلی دی یا ده بیت چیده پدغه پس چالي کلي دي په مختلفو نوڅو کې واذن للسحب صلات منك دائمتين پدغه دا پس چالي کلي ها نو چې دا غي سره تفشینو داسې ترکیب بیا کوي دي چې ولى الوال والسحب ثم التابعين له مو مونږ مخکيو چې اي الله جل شانه تهغه مغاغه ورېزه د رحمت د چنبيلي سلام او سلام مان دي د تیز باران او د بيدون کې باران په شکل کې پو نبی علیہ السلام تو سلام باندې نازلی شي نو دلته کې وسوي والي په نبی علیہ السلام باندې نازلی او په آل د نبی علیہ السلام وصحب او ملګرو د نبی علیہ السلام باندې ثم تابعین لهم او بیا په تابعین له لهم زمیرو راجي د آل تاسو اصحاب د نبی علیہ ته چې دا تابعین د چا د آل د ارنګي د صحابه کرامو دي په هم نازلی شي دکړه مونږ چې درود وایو نوموږه آل او اصحاب یادو کړو دغه رنګي مخکې چې دغه وریاړو ته حکم کې چې نبی السلام نازلی شي دلته په عالم نازلی شي دغه رنګي په شي په تابعین دیم نازلی شي اهل التوقا داسې پتونې ما قبول دي آل او اصحاب او تابعین د باسې خلک دي اهل التوقا چې دا متقیان دي دغه رنګي د ګونا هون نه فقتی ولحلم دي هاو سلیوالا دی بردبار دی والکرمی او محروبان دی دا سیفتون شده ما قبل دفعا دا بید دعیا دا مقرس تا بیا نصاخو جگم دی یعنی مختلفو نصخوالا لکل دی دی بسی بیا بالبیدون لکل دی صبح مر رزا عن عبی بکر نو رزا دا مقام دا تصوف تی اے اللہ بیا راضی شي د ابو بکر نا دا عمر نا رضي الله عنهما دا غره دې علينا وعن عثمان دا غره دې عثمان بن عفان رضي الله عنه ذل جا صاحب د کرم دي د سلوور صحابه مبارک د دعا شو جل الله تعالی په دین تر ازي شي مقام درزاد وي تور کی فغفر لنا شه ده داب د بیا اخر کې نو فغفر لنا شه ده اي الله تعالی بخنو کې لناشده لی ها لیکون کې لی دې قصیدې ته واغفر لقارئ ها او بخنو کې اغل وستور کې د قصیدې ته دا قصیدې مبارکت شالې کلي دا یعنی مصنف رحمه الله او دا رنګ سوق دی لر الولي تر قیامت پورې د اغيلر دی ليتول الله وبخي سالتک الخير یاد د الجوي والکرمي سوال کوم د تانه خیر او د برکت او اے هاوند سخه او اے هاوند یا یادالجوري والکرم دانی زاد سوالت کل خیر ناول جواب ری دان یعنی اے خاوند سخه او اے خاوند مهربانه سوال کوم دستانه د خیر او د برکتو په دې تصدی مبارکی سلام داغره بل به مختلف نسخو ولې لګل دي چې یا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اے رب زمانه بو توصل نبي عليه الصلاه والسلام بلغ مقاصدنا منقل مقاصد تو اورسے واغفر لنا ما مضا يا واسع الكرم او او بخم منت ما مضا اغ گنا کھنتے مخک منکڑی دی رحم او کرم والا واسع الكرم مختلف اشعار دی؟, دی مختلف جگل دی بیا روز تولی کلی شوی دی کمچه اصلی قصد برده ده آغا ایک سو سٹھ اشعار دا لکه یور شائر فاخر کی دالی کلی دی اب یادوها قد اتت ستین معامی اتن فرج به کربنا یا واسع الکرم چا بیاد سل او شپیتی دی فرج به ها کربنا پا دی اب زمون مصیبتونه زمون لره کې یا واسه اعلان کړم دا مختلف اشعار کې دعایې مختلفو نسخو والا صاحبانو کې تبرکان هغه مونږه ذکر کړل دا قصیده بردو الله تعالی په لوی فضل او د الله تعالی په لوی رحمان دی او ډیر توفیق سره دا مونږه هغه درسن او مختلفو طریقو سره یعنی په اولنی درس اشعار چې دي هغه یو یو شعر یو یو درس, درس کیگا مونږ دی او بیا دغې نورست چې کوم درسونه ټول مونږ سم ذکر کړل نو هغه په هر یو درس کې 15 15 بیتونه دي دا ټول بیتونه په ډېر کلی طریقې سره دا مونږ وې الله تعالی دې دا وینا زموږ نه قبول کړي او چې کوم مونږ بده کې کم وکم رحم رحمولله بده کم د نفس متعلق د ګناهون متعلق د اسلام متعلق کم اګه کمی خبري ذکر کړې دي کوم اشارات ذکر کړې دي نو باغې دې الله تعالی موږ عمل توفيق راکړي او دا قصيده مونږ اول ولسته الله تعالی دې وي دون کو تا د دی د صدق لري هغه توفيق او توور کی ادمنګ په خپل د فیسبوک پیج باندې او د غننګ یو بل سایټ دې په ایمان کې کتابونه او اسلامي بیانونه مختلف اړخ کسمه پکې پراته وي پایم با باندې مونږ نشاله لا اپلوډ کو د علاوه ترنه معلومه تر کوم وخت پورې دا په دې باندې په دې نت باندې پراته بان او چې یو کس هم را پیدا شي او د دینه پیدا حاصل کی دا ور د مونږ کمیاویږي د زونر جیمس لاري په کرونونو خلق و او په کرونونو حالت چې جمدید دي د تزانو رس او دا ممکنه نه ده ځکه چې سړیو په طلب د دین یا زدګړ د دین دا د خلکو مختصر دي او د درسیدل د خلکو هم جګم دی رقم دي ترکه دنیا به خلک لري دنیا تل په کوم کې دی دا ډیر یو مختصر یعنی ټولګي دي چې کم د دین ز تکل کی یا و د درسو ته درې طالب او تعلم دا مونږ خپل محنت او د دې وجنه چې کم دی اوس د الله تعالی نصوال دا کلم دي چاته ملوشل او سوق د دې ذکر کین مونږ دا وسم دوا د بیا بومې کله تعالی یغی د دې یذینه فائدہ ورسی او زه سائیں کوشش tle تعالی زمو کوبل بل د قصیدې د درس یو تفاعل مادام بخبر ځل کین وله اشرف برټانی رحمت الله علیه و شطیب بن امیر سلام وصیپتونو کې لیکلونه غیبه هند کین په انډیا کې وبارا غلیو نو په دغه وبا دي شروع شوني ما د نويې اسلام صفاتونه ذکر کړل <سؤال> او شروع میکنه نیو په تمام هندوستان کې وبا وغځیدله او د کم زمو علاقه نه غي ته وبارانل نو دا تا پهول مننه ویل چې دا موجوده وخت چې کم دا 2020 ته 2020 جنوري نه تر نن دو 18 جون دی 18 جون دا 18 جون شروع دی تر جون دا یو مرض مرز وباتلي کی د کرونا نوم مانده نو مونږ هم د دا یو ځلکي یو امید او یو ارمان یو تفاول مزګی نه وله چې مونږ د نبی له سلام پر مدحه کې دا خص تصیدہ لیکل دا د سدو داسی دی باندې ادي مقومیه تر راواندې مونږ د دې درس شروع کو چې سړي دا پدرتيب سر له ولې نو الله دې هو دې په او و ساتت باندې او د دې په توفل باندې د دې په سي دې په برکت باندې الله تعالی مونږه او زمونږ کور او زمونږ ملګري د دغه مصیبت نه د دغه مرز نه الله تعالی او سات الله تعالی لګ لګ شکر دې وسپورې نه زمونږ بدیر کی او نه زمونږ بکور کی او بلکې زمونږ کمکل دي باغی الله د دې نام مونږ مقفوس ساتنه د امارت نه وسپورې او آینده موږ نه زمونږ دا سوال دې جزیک اس دې الله دې درک باندې الله تعالی موږ د دغه د دې مرزنه د دې مشکلات د دې مصیباتو او بلدا کوم خروزونه کوم مختلف مسائل دي الله تعالی هغه ټول بخښله مهربانه او سراغا اله قرضونه الله تعالی زموږ اداټ او دلته کوم سعودي عرب کلا کوم روز شپې دی الله تعالی تا کوم د پر مقرر کړی دي دا به خوشاله باندې دغه ننګ په برکتونو باند هغه به مو تیري او درځک ازباب الله تعالی متحسن او د سوال کو جل تعالی زمونغه نه هم د دین خدمت واله او د غره زمونغه د اولاد نواله او زمون کم د تعالی د غي عمرونو کې برکت واچ الله تعالی د غي اعمال او د اعمال تر د تعالی درنه او د غي د زمون خوشاله او خی دا دې د غموونو نه د لاله تلالو او ساتي دا قصیدې ورده او د خپل خو خبري د دعا په شکل باندې وکړلې تعالی دې قصیدې مبارکد باندې د نبی له سلام مبارکد باندې صحابه ورکد باندې په موږ خپل مهربانه الله تعالی له مهرباني دا زموږ په دنیا م خیرت کې اخرت هم خیرت کې او الله دې نشانو په باچای کې اس کمنه راضي الله تعالی دې زموږ او زموند کو نه حفاظت وکړي اللهم تلا د موند خدود دین بار قبول کی کم نقائص ته غلل علارك. او تمام خوبه او اعمال صالحات لله تعالی مونته نصیف کی